Békés boldog új évet kívánunk a Kolozsvári Rádió és a Marosvásárhelyi Rádió minden kedves hallgatójának. Isten éltesse önöket, találkozzunk jövőre egészségben, szeretetben, békében. A következő két órában pedig a Marosvásárhelyi Hahota Kabaritársulat szélveszteli produkcióját közvetítjük. Színház. Néha csak úgy megállok a sötét üres színházban. Ilyen lehetett a világ a teremtés előtt. Csend. Szinte hallani. Vajon mi zúghat egy üres színház csendjében? Nézőtér. Néha félünk tőle. Például előadás előtt. A színészek izgatottan leskelődnek a függöny részein és suttogják a neveket. Ő is itt van. Ő is itt van. Ő is itt van. Aztán megszólal a gong, a festék alatt elsápadnak vagy kipirulnak a színészarcok, és színpadra lépnek azok, akik hosszú-hosszú hetek óta minden erejüket, tehetségüket, idegüket bevetve dolgoztak, kínlódtak küzdködtek. És most megölhetik őket. Egyetlen nap alatt. Két óra alatt. Védtelenek, de nem boldogtalanok. Mert ez az egész szörnyűség a leggyönyörűbb dolog a világon. Szegény-szegény, legény. Ma este munkába állsz. Mókáz neves, hogy pénzt keres, ha kell, a fejedre állsz. Ma még tiéd mezős a rét, ma még van játékszered, de este már a munka vár, kezdődik az életed. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni. Tanulj meg nevetni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó képet vágni. Magaddal törödj és más senkivel. Ne higgy a barátnak, ő szeretőnek, Ne higgy az eskünek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni. Mért minden minden csak komédia na na na na na na na na na na na na na na na na na na csak komédia na na na. na, na, na. Reggel négyig Ezt a nótát kérik S így mulat a publikum. Kellene ma ilyen Egy kis Hadd szadszádé Hadd szád had legyen a szám a Tá, miért vagy Málvi Ki lesi a bén, ingyen Csikis kis, kis háró ingyen Ha valaki bajkosan kacsint rád Az a végén mennyiben jár Ében, valamikor régen volt egy híres Orfeum, Orfi Orfeum. Ott reggel négyig ezt a nótát kérik, s így mulat a publi publikum. Kellne ma ilyen egy kis hatszárő, hogy legyen a szám a szádé. miért vagy még a vén, hogy ingyen? És kis, -kis álló Ha valaki bájkusan kacsít rám, az a bégén mennyben jár. Az a végén mennyben jár. Az, az a végén, végén mennyi nem jár! Megnő a Glias sejtek a igen, jobban táplálják az idegsejteket. Hát persze. Oxigénnel való ellátás is. Nő, elősegíti az ingerület továbbítását, Nagyszerű. Igen, igen? Doktor úr. Igen? A művésznő. Bocsássa be. Művésznő. A doktor úr. Kármúny. Csókolom a kezén. Édes ella. Késtem. Ugyan, de hogy három órára ígérkezett, és most pont fél hat. Ó, csak. De tudja, azért késtem, mert tudom, hogy nagyon szeret, és nem tud rám megharagudni. Hogyjuk ez elfogadható? Na de mi van a munkájával, Károly? Látja, milyen kedves, hogy rögtön ez iránt érdeklődik. Győztem. Ó. Ragnap délután befejeztem a kísérletemet, és szilárd meggyőződésem, hogy az eredmény száz százalékos! Na akkor végre elárulja nekem is, hogy miről van szó! Óriási felfedezés! Minden öndicsérés nélkül merem állítani, hogy korszakalkotó az emberiség történetében! É én felfedeztem a butaság kórokozóját, én gyógyítani tudom a butaságot! Ja istenem! Mi az, mért meg? Maga gyógy kezelni akar engem? Magának erre igazán nincs szüksége, igaz, igaz, igaz? Igaz. Szóval ellácska, én felfedeztem a butaság kórokozóját, egy bacillust, ami bénítóan hat az agy működésére, és hosszas kísérletezés után sikerült kitermelnem a szérumot. Ez igazán korszakalkotó, hát gratulálok, Károly. Talán ezért, talán ezért megkapja a nobel díjat is. Nincs kizárva. Oh, mondja kérem, mit kapok, ha megkapja a Nobel-díjat? Mondjuk egy új bundát. Tudja, ez a tavalyi már egy kicsit... Olyan. Persze, kap egy új bundát. Sőt, ha megkapom a Nobel-díjat, két új bundát is kap. De addig is megvesszük nekem azt a kalapot, amit a tegnap délelőtt néztünk. Igen, megvesszük. Igen. Tudja, én már bent voltam az üzletben, és képzelje, lealkudtam öt pengőt. Maga milyen ügyes nő, megspórolt nekem öt pengőt. Igen, megspóroltam öt pengőt, és most ehhez hozzáteszünk huszonötöt, és veszünk nekem egy pár cipőt. Csak aztán ugye a cipőből is lealkudjon valamit. Hogy ahhoz megint hozzá kelljen, tegyünk valamit. Úgy egy harmadik dolgot is megvásároljunk. Nem, nem a cipőből nem alkuszom. Na, de beszéljen a felfedezéséről, Károly. Tudja, hogy engem mennyire érdekelnek a maga dolgai. Igen. Az állatokon végzett kísérleteimet befejeztem. Á, Mi az? az állatokról jut eszembe. Én egy kígyó bőrcipőt szeretnék. Nagyon... Szépen állna magán. Jaj, de maga már megint csak rólam beszél, amikor engem csak a maga dolgai érdekelnek. Az állatokon végzett kísérleteim egyenesen döbbenetesek. Most emberrel szeretném a szert kipróbálni. Nekem egy rendkívül buta emberre van szükségem. Ó, és hol akarja azt itt megtalálni? Nagyon egyszerű. Én a mai lapokba közzétettem egy apró hirdetést, amelynek a szövege a következő. Keresek vállalatomhoz egy intelligens úriembert, előképzettség, tudás kaupción nem szükséges, és semmi néven nevezendő munkát nem kell végeznie, havi fizetése ezer pengő. Ezt nem értem. De pedig roppant egyszerű. Ez az ajánlat olyan lehetetlen, hogy aki ebben hisz, aki elhiszi, hogy puszta, semmi meg lehet keresni ezer pengőt, és jelentkezik nálam... Hát, az olyan ostoba, hogy az az én emberem. És jelentkezett már valaki? Sajnos senki. Ez az ezer pengő akkor összek, hogy mindenki a legrosszabbat látja mögötte. Talán, ha kevesebbet ígértem volna, akkor eddig már lett volna jelentkező, de így... Doktor úr! Igen? Egy úr jelentkezett az állás Bocsássa be! Úr! Fáradjon be! Doktor úr, imé az úr! Anna Soli Gájon, Soli Amiö de Nonadem, nem baj. Miért volna baj? Hát csak úgy gondoltam, mégis hárma baj. Szalámi úr, hirdetésre nem, de bár. De, de bánj! Foglaljon helyet! Jaj, köszönöm szépen, nagyon szépen, köszönöm! Jaj! Júj! Kegyed is a hirdetésre jött? Én? Nem. Na már megijedtem, kérem. Miért? Ha mert nagyon úgy tetszik kinézni. Itt itt, itthon vagyok. Igen, most már remélem, hogy én is. Mert nekem nagyon megfelel egy a hirdetés, és azt hiszem, hogy én is megfelelek ennek a hirdetésnek. Szalámi úr, szóval ön olvasta a hirdetést, nem debán? De debán! De de és olvasta, hogy itt semmit nem kell csinálnia. Igen, kérem, és én ezt vállalom is. Én azt hiszem, hogy én ezt nagyon jól fogom tudni csinálni. És azt is olvasta, hogy sem előképzettség, sem nyelvtudás, sem kaució nem szükséges. Igen, kérem, igen. És akkor mégis mit gondol, miért kapja maga ezt az ezert Hát semmi benne van a hirdetésben. De mégis mit kell érte csinálni? Hát aztán a az zsíkvilágból semmi. Maga látott már olyan állást, ahol semmit nem kell csinálni? Hát én még soha lesz az első. És maga hajlandó, csak azért, mert nem kell csinálni a semmit, elfogadni ezer pengőt? se ha van olyan bolond, aki adja! Szalámi úr! Ligget. Mi a foglalkozása? Hát jelenleg éppen most. Tisztára, de tisztára véletlenül, pillanatnyilag semmi. Az mi volt? Az előtt is semmi. Hát én mindig ebben a szakmában dolgoztam. Akkor miből él meg? Jaj, hát azért valami mégiscsak mindig van. Mi volt például a tegnap? Csütörtök. Vagy péntek? Mondjuk, Köt -köt. Ez az az ember, aki kell Vatáll. nekem. Ideálisan mutat. Szalámi úr, én ezennel alkalmazom magát. Jaj, nagyon szépen köszönöm, doktor úr, nagyon szépen köszönöm. Lesz szíves átfáradni oda a hátsó szobába? Oda? Ja, leszek, síres leszek. Nekem Igen. még egy kis megbeszélnivalom van a művésznővel. Jú, ha műsinőnek tetszik lenni. Igen, színésznő vagyok. Jaj, ja, minden gratulációm a kekedén. Jó, nekem nagyon, rögtön nagyon ismerős volt a műszínő. Szalámi úr, szokott színházba járni? Aha, soha. De a bátyám jár helyettem, és ő mindig mindent elmesél. Hát bizonyára onnan volt olyan ismerős a műszínő, hogy a feleségem mesélte a műszínőről, hogy... Hát te, hogy is? Hát te Stánis bránról mesélsz. Na bocsánat, hogy összetévesztettem bránó. Hol van szalálni, hogy fár a szalemi úr, fáradjon az utána? Vár, aztán majd szólítjuk. Jaj, várom, doktor úr, nagyon várom. Mit szól -e ez az emberhez? Én még soha életemben ilyen buta embert nem láttam. Képzelje, Ella, az én szerem ebből az emberből egy zsenit fog faragni. Na, erre igazán kíváncsi vagyok. Én mindjárt be is adom neki a szert. És hogy adja be neki? Egy pohár tiszta vízbe, belecseppentek három... Hopp, -e ebből a szérumból, de csak is vízbe, mert csak is így van hatása. Minden más folyadék hatástalanítja. Érdekes? Csak tiszta vízbe? Csak tiszta vízbe. És megmondja neki, hogy mit ad be neki? Neki? Erről nem szabad tudni. De ellácska. Szabad a kísérlet érdekében egy szívességre megkérdem. Csak tessék! Nézz engem, természetesen érdekel, hogy az ember a szerelmi életében is ilyen együgyűre. Én szeretném magát egy-két percre itt egyedül hagyni bele. És kíváncsi vagyok, hogy hogy viselkedik ő, ha maga úgy tesz, minthogyha ő tetszene magának, és el akarná csábítani. Azt hiszem, ehhez lesz elég esze. Megteszi ezt nekem. Maga olyan kitűnő színésznő, biztos remekül el fogja játszani a szerepét. Hát, ha akarja... Én bevegyek oda a is és hallgatózom. Maga hívja be, és tegyen úgy, mintha tetszene magának. Ne feledje! Két bunda. Kigyobb őrcipő. Nagyon szépen áll az majd magán. Szalámi úr. Szalámi úr. Műsinő. Szalámi úr. Júj. Hát a doktor úr hol van? A doktor úr kiment a fürdőszobába egy kis dolgakat. Nem ah-ah. Na már assittem. Szalálni volt. Igen. Mit szólna ahhoz, hogyha én azt mondanám magának, hogy maga, Tetszik nekem? Én az égvilágon semmit. Szarámi szóval, úr, én úgy szenvedek. Na, akkor spirint kell bevenni. Maga félreért engem. Maga. Tetszik nekem? Na, ne mondja! De maga olyan ellenállhatatlan. Na fene! Olyan bájos. Mi olyan édes. Igen, Igen. maga olyan savanyó. Maga olyan aranyos és olyan ennivaló. Hát se vagyok, én. Szalámi úr? Igen. Én szeretem magát. Na ne ilyes Sőt, Igen. én akarom magát. Igen. És maga? Júúúú, hát én most már kezdem érteni a dolgot. No. milyen dolgot? Hát, hogy mégis miféle munkát kell én itt végeztem. Na, de egye fene, mert azért ezt én még bebállalom. Műszínen, hagyom a papolyát a bekülőre. Károly, Károly, Károly! Csípes túrot, vegye Csípes, gyúros vegyed! úr! Szalányi úr! Szalányi úr. Csak akartam kérdezni, hogy mi a véleménye az új állásáról? Igen, ja, nagyon csinos! Én még ma elfoglalom ezt az állást! Szerelmi úr! Mondja, nem szomja az ott meg! Hiúj, ha tényleg előtte, az biztos! Na, a műsnyi inna valami került. Én most még nem. Nem, majd utána. Jó, tessék, így a meg. Jaj, köszönöm szépen. Ha, mi ez, vodka? <gül> nem, víz. <gül> víz. Jaj, vizet, azt nem is sok. <gül> azt mondta, hogy inna valami. Hát de nem, víz. Ha se vízet, azt is csak otthon <gül> Vigyana meg! Na, az én kedvemért! Ne, hogy isom, nem isom! Hát a doktorúnak nem lehet olyan kedv, hogy én azt a vizet megigyom! És az én kedvemért? Na, nem mind protesálják belé most a vizet! Na. Hát az ember akkor iszik vizet, ha valami édeset, vagy valami sós kevert! Akar talán előtte valami sósat enni? Á, vagy valami édeset! Hát, ha kihallod még olyant, hogy azért egyék, hogy utána igyék! Nem is értem, hogy mit mind erőszakolják belém, azt a kurva vizselje. Mi nem erőszakoljuk. Ha nem vissza meg, hát nem vissza meg. És edde maradunk. Majd meg iszak is Én később sem iszom meg. Nincs csutatja rám akarják. Káró, én nekem be kell mennem a színházhoz átkísérve. Amúgy is szeretném megbeszélni magával azt az előző kísérletet. Boldogan, Szalámi úr! Én egy kicsit el kell menjek. Lesz szíves itt, megvár. leszek szíves. Ha bármilyen gondja van, az inasom rendelkezésére áll, én 10 perc múlva visszajövök. Húsz! Doktor úr, nem szabad úgy sietni, na no, hát nem szabad elfuserálni a doelgokon. Ha az inasra szüksége van, csak nyomja meg ezt a gombot. Így? Igen. Jó. Jó, doktor és ha esetleg nem lesz szükségem az inasra, na akkor mit csináljon? Tényleg akkor mit csináljon? Hát akkor ne a igya meg. Igyam meg? nem ne, ne igy nyomja meg akkor. Júj, de praktikus! Hát vajon ki tudta ezt feltalálni? <gül> Tényleg, kicsoda? csoda? Einstein. Einstein? Jaj, tudom, az öreg suszter a második. Ahol? Oh. Hát akkor a viszontlátásra szaláni úr. Kezét csókolom, műszínő. <gül> És mi? Műszínő, mi mikor dolgozunk? Hát, amikor eljön az idő... Igen, és mikor jön el az idő? Ezután... Hogy ezután? Jaj, kezét itt Csó! A viszontlátásra szaláljuk... Júj, hát ez egy jó hír, hogy az idő eljön ezután. Júj, még szerencsé, hogy nem jött el eddig. Milyen jó, hogy ezután jön el az idő. Igen, azt mondja, hogy ha szükségem van, rá megnyomom. Nincs szükségem, nem nyomom. Szükségem van, megnyomom, nincs szükségem, nem nyomom. Szükségem van, nem nyomom, nincs szükségem, nyomom nem nyomom, meg... Nem... Na, most egy kicsit jól összekavarodtam. Most már nem tudom, hogy mikor kell megnyomjam, és mikor nem kell megnyomjam. Na, minden, na! Én ezt a műszínöt megnyomom! Műszíné! Megfogom a műszínöt, nem matogjon! Megfogom! Jujj! Műszínét! Parancsoljon! Jó, én nem parancsolok semmit. Ön csengetett? Na, sur, ön téved, én nem csengettem. Ön csengetett? Hát én csak jobban tudom. Fel a kezekkel. Jó, Istenem. Fel a kezekkel különben a halálfia. Én az élet fia vagyok. Akkor inkább beismerem, hogy csengettem. No. Most már nem a csengetésről van szó. Hanem miről? Ha megmozdul, lövök. Jaj, csak ennyi a jó. Magát mostantól fogóját nyilvánítom. Na miért? Maga szereti a fogójhúst. <gül> maga mostantól az illék császárság fogja. Uram, ne, ne tegyess velem, no, Hát aztán én mit vétettem illirijának? Hát én mindig nagy illír tisztelő voltam. Tudja maga, miért van itt? Jú, ez se persze, hogy igen a nő miatt. <gül> nő miatt? Milyen nő miatt? De hogyan ő miatt? Juj, de bódoktalan! Ide jön a Revulber, aztán nem tud semmit. Maga azért van itt, mert Kerész doktor fent a butaság ellen és magán akarja kipróbálni. Júgy, ez nem igaz. Hát engem meg akarnak butítani. Ellenkezőleg, magát meg akarják gyógyítani. Hát semmi, én olyan buta vagyok. Maga egy nagyon buta ember. Na ne éjjeszem, na, no, mert mindjárt kapok egy szívinfaraktátus. Ezt eddig még nem tudta? Ezt sejtettem volna, te gondoltam, hogy igen, elfogult vagyok magam. Buta, és törődjön bele! Jó, csak ebben nem olyan könnyű beletörődni. Na, jó, de te, hogy én buta vagyok! Hát aztán ki hitte volna ezt pont rólam. Hát aztán úgy nézek én ki. Mondja csak, ha miben nyilvánul meg nálam ez a butasá. Mindenben. Igen? Na no, ez megnyugtató. Ilíria leszét a hogy doktor feltalálta a butaság ellenszerét, és Tacedónia meg akarja tőle vásárolni. Húrom, hát ezek a Tacedónok mindenre képesebb. Illíria egy hatalmas képszervezetén én engem küldött ide, hogy ezt a szert megszerezzem, mert ha nem... Tacedónia hadat üzen nekünk. A vezérkarát beoltják ezzel a zseniális szerel, is egy ilyen vezérkar legázoltat bennünket a seregével. Érti most már, miről van szó? Húj, ne valami gázolásról! De hát én nem gázolok le senkit. Hát engem engedjenek innen elmenni, kérem. Erről most már szó sem lehet. Maga annyira buta -ken doktor maximálisan megbízik magába. Maga fogja megszerezni nekünk ezt a szert. Amire elő, egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy csak tiszta vízben lehet feloldani. Hájóta no, te, hogy csak tiszta vízben? Mi az? Magának már beadták? Na még így beszélnek én akkor? <gül> Na nézz oda te, hát ez az ember van balondulva. A tépi a szép köntösümet. Na tessék, és zongorántyúzik a fejemben. Mint egy fuvolán No, az elég sok. 245. De az még több te. Az állás még ma betöltve is 600. Revolvert rá is a mi emberünk. 625 még ma a lesz. Teljes készültséget el. Legrosszabb esetben 835. Nyúj, rengeteg. 120. 120. 120! Pont annyi. Tudja maga, mit csináltam? Hát se persze, hogy igen, számtan tetszett beszélni. Az embereimmel beszéltem, kibéreltük a felettük levő lakást, a két oldalsó lakás is, a miénk. teljes készültséget rendeltem el, és hogyha nem tart velünk, akkor 835. Tudja maga, mit jelent a 835? Jó, van valami jó, az biztos, hogy nem. Az embereink minden lépését figyelik, és hogyha egyetlen szóval elárul Kenész doktornak, egy golyó, és vége. Tények? Magának. Jaj, Istenem, hát én most már látom, hogy ez nem egy nyugdíjas állás. Ide jön egy ember, és azt mondja, hogy 120 az a mi emberünk. És hogyha többet mond? Nem fog többet mondani. Na majd én megszámlálom. Azt mondja, 120. 135. Mi az a 135? Hát mit tudom én, hogy mi az? Nem itt hülyéskedjen! Na ide figyeljen. Én most levegyek a közeli posta hivatalba, fölteszek egy támíratot. Körülbelül 15 perc múlva itt vagyok. Ha Kenész doktor keresne, elküld a cigarettáit. Jó. De én nem bagózom. Akkor bélyegért. Jó. Na, de milyenért? milyen Milyen béheg van? Hát, mert van ilyen is, meg van olyan is. Remél jó, jó. Csak mert van okmány bélyeg is. Te maga levélbélyegért tudod, érti? Aztán, igen. Csak mert van még kétféle. Nincsen semmi. Jó. Na, én jól kifogtam ezt az állást. De most már látom, hogy én innen nem fogok nyugdíjba menni. A fene meg a dolgomat, hogy mi kellett nekem ide jön. nézz oda, te! itt van a notes, itt hát a notes, itt a notes! Na, menjen a fenébe, hogy oda! Egyen. Lássuk csak, hogy mi van itt. Azt mondja, hogy telefonszámunk 990. Aha! 825, annyi, mint készenléttel felhagyni, azonnal távozni. ha oda! 120 éjjen illiria. Aha! 350 minden rendben. 248, azonnal küldjetek pénzt. Jú, hát ezeknek azonnak a telefonáják, hogy 248. Szalemi úr, mi újság van idehaza? Na aztán szép kis újságok vannak itt, doktor úr. Nem láttam az inosomat. Elküldte valahová? Elküldtem bélyegért. Levelet akar írni? Akar a pokol. Csak. Akkor... Hát aztán én mondtam neki, hogy jól meg kell gondolni a dolgod, de én mégis forszíroztam. Szalámi úr, nem szomja az ott meg. Nem én most már inkább meg vagyok ijedve. Arra is jó a víz, tessék, így a meg! Jó, én most már meg is innám, de félek. Mitől? <gül> Na ektől! Mi A nem tud semmit ki. Nem isom meg! Nem isom! Nem isom! Nem isom meg! Jó reggel, doktor jó reggelt! Menjen, Szalámi úr, hiszen este van. Magának! De én, mintha most ébredtem volna fel. Igen. Maga most ébredt fel. Mit érez? Büdösset. Élesek és tiszták a gondolatai, mindenre emlékszem, ami nem vala is megtörtént. Sőt, többre is emlékszem, mint ami volt. Ugye, hogy a doktor úr fogadott fel engem kétezer jutalomért? Csak ezerért, csak ezerért. Na, ugye, hogy többre emlékszem, mind ami volt? Hát, mondtam! Illiria 120! Ne lekem, te most már tapsolhatsz, nesze, nezen nesze! Ne 825, azon már 825! Tessék egyet, már el is fültem. Mi volt ez? Mindjárt mindent meg fog tudni. Illiria tudomást vett a doktor úr kísérleteiről, és azt is megtudta, hogy a doktor úr feltalálta butaság ellenszerét. Miket beszél maga? Sőt, Illiria tudja, hogy Tacedónia tudja, hogy az Inasa tudja, hogy a doktor úr tudja. Na tudja? Honnan tud maga mindenről? Jó, de buta ember! És még csak annyit mondok magának, hogy a maga ína sa a kéme, és maga itt úgy körül van véve illirekkel, mint a pincs. Csak egyedül én vagyok, aki nem vagyok, pincs. Telefonálok a rendőrségre. Az nagyon jól lesz, de előbb én intézem el az ügyeimet. Aztán a doktor úr intézi a saját ügyeit. Haló, 120! Vagy mennyi? Pont annyi. Hogy ott 360? Na, az elég sok. Legfelsőbb utasításra mennyi pénz van oda a szába? 25 ezer dollár? Na, azonnal ide az egészet. Rögtön 248. Igen. Hogy miért? Különben 111? Parancs teljesítés. Nincs ellenmondás. Mert ha nem, 889? 120? 120? Mi volt ez? Meglátja, doktor úr, hogy az iridek egy perc unva úgy fogják idehozni a pénzt, hogy rossz lesz nézni. Pé! Igen. A haja már jönnek is. 120. Hogyan vagy mondod. Elhoztad a pénzt. Igen. Na ide vele. Ez az. Örülök, hogy megismertelek, testvér. Én is testvér. Na, szép kis familiába keveredtem. Te, hallottad, hogy 852? Ne beszélj. Én még azt is hallottam, hogy 941. Na, látod, ezt már én is hallottam. Sőt, törve kettővel. Mi az te? Azt mondtad, hogy törvekesztővel? Hát itt az ember nagyon kell vigyázzon, hogy mit beszél. Nem törünk semmit semmivel. Még szerencsé hogy nem azt mondtad, hogy törve hárommal. Ha miért? Akkor mi lett volna? Én nem bánom. Odaadom azt a pénzt is, de a te felelősségedre. Mert akkor egy fitying sem marad a kasszában. Na, tudod mit? Azonnal törjük hárommal az én felelősségemre, és add ide azt a pénzt is. Ez az, mennyi pénz van itt? 5000 dollár. 5000 dollár? Van-e még valami pénz odafönnek a szába? Egy fitting sincs. Nincs? Na akkor 825. Te üzensz valamit 911-nek? 911-nek? Hát aztán mondd meg neki, hogy 717-es. Ennek ő örülni fog. Na úgy. 120? 121. 122! 123! 124! Na jól van, ne legyen a tiéd a nagyobb rakásnak! 120! Hogy mondod? Na, doktor úr, én intéztem az ügyeimet Illiviával. Most a doktor úr intézheti a saját ügyeit. Azt mondja, hogy itt van 30 ezer, ezt most eladjuk a szert a tacedonoknak. 60 ezer év Szalemi meggyújt, úr! Ennek a, a pénznek legalább fele engem illet. Végül is maga az én szerem segítségével jutott hozzá. Mit? Hogy a doktor úr akar tőlem pénzt kapni? Igen. Igen? Na akkor így maga is egy keveset. mutaság ellen. Mikor rég nem lesz a világon, mikor én még mindig imádom, mikor én még mindig járnék maga után. Maga régen el lesz feledve, vagy csak általam lesz szeretve, csak is ön lesz várva nálam, kicsi babám. Mert az én szívem, ha egyszer titkon tüzet fog, minden testi ne nevetni fog. Maga rég nem lesz a világon Mikor én még mindig Imádom, mikor én még Mindig járnék maga után Csend, itt adik szilent Újra megjelent Kop, most bevágadok, senki nem Nyafog Négy negyedben a Vidámság, nem valamilyen Kiváltság, hát De rösen meg is és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 maga régen el lesz feledve, vagy csak általam lesz szeretve, Csak is ön lesz várva nálam, kicsi babám. Mert az én szívem, ha egyszer itt kontüzet fog, Minden festi a. lemetni fog. <gül> maga rég nem lesz a világon, Mikor én még mindig imádom, Mikor én még mindig járnék maga után. Lassan, lassan! Magysága. Tessék vigyázni. Óvatosan, óvatosan. Várjon, várjon. Na jó, menjünk, menjünk. Megyünk, megyünk, persze. De csak lassan, lassan. Tessék vigyázni. Segítek, jó? Jó, jó, fog ez menni egyedül Igen? is. Biztos? Biztos, biztos. Ah. Ja, ja, ja, ja. Hová megy? Ah. Hová? Jaj, ne tessék zokogni! Hát már hogy ne zokognék, amikor minden tagom úgy fáj, hogy szökik ki a szemed! Mi történt, drága ellenadsága? Megvert! Megverte? Össze-vissza rúgdosott! Rúgta! Rúgdosott! A hajamnál fogva rángatott végig az előszupában is rúgdosott! Rukta! Rúgdosott! A kedves férje? Kedves? Győ. Bizony, csupa kék volt tetszik lenni. Nekem nem tetszik. Ordított, hol voltál te büdös rígó? Hol? Pedig én soha sem voltam büdös. Nem. Nem. Ha, tessék, megnyugodni. Na, Tessék, megnyugodni! Doktor? Mi történt? Ugye, drágám, hogy én sohasem voltam büdös? Mi az, félrebeszél? Jaj, doktor úr! A drága szépséges ellenadságát a férje össze-vissza verte. Meg rúgta is! Rugdosott. Mondja kérem, maga siket? És még le is büdös ringyózta. Vagy nyugodj meg, drágám, ne sírj. Hát persze, hogy nem vagy büdös. Ugye? Ugye mondtam? Ne félj, semmi baj, elveszlek tőre. Többet nem fog rugni ez a center csatár. De. Ugye szeretsz még ilyen kéken is? Hát hogy ne, drágám? Meg zöldel is. Hát persze, hogy attól még imádlak, no. De, De. De ide jön utána. Jöjjön csak ide át, megmondom neki, hogy elveszlek. Hát én úgy megmondom neki, hogy csak. De lehet, hogy már el is indult. Nagyon kell vigyázni. Az elején mindent rá kell hagyni. Hamar lőni fog. A revolvere van. Nagyon löbördözős típus. Nem félek én tőlem, még hogy a tankkal is jönne. Dehogy is félek. Hát megmutatom neki. Nekem is van revolverem. Jaj, de jó. Jaj, te jó ember. Mert lőni ugye tudsz? De még hogy tud lőni? Te drága ember! Drága szépségem! Mondd csak drágám! Milyen ember a te urad? Jaj, értem! Hogy a kicsit dilis? Kicsit? Nem kicsit! <gül> Na, nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Akkor elő, hagyom őt nyugodtan beszélni. De a végén úgy kiszokott törni. Mint egy időzített vulkán. Vulkán. Na majd lehűtöm a vulkányát, még hogyha a van. És hogyha a zsebéhez akar nyúlni, akkor úgy rá ordítok, hogy összecsinálja magát. Ne félj, drágasság. Hát majd ordítani fogok, jó? jó. Ordítok! Ne félj, drága szépségem, majd elintézzük ezt a dolgot, mint férfi a férfival, jó? Jó. Elvira! Igen, és... Kísérje be ellácskát a hálószobába, bugyolálja jól be, adjon neki teát, nyugtatót, mindent, amit egy verés után szoktunk. Mindent, amit verés után szoktunk? Tudja maga! Hogy ne tudnám, nem? Ja igen, egy úr fog keresni. Kérem engedje be, egy kis elszámolnivalom van ezzel az úrval. Igen és? És készíts el a csomagomat, délután leutazom a birtokra. Istenem, de hát elmész! Előbb elintézem ezt a dolgot a férjeddel, na. Majd téged is leviszlek a birtokra, jó? Már hogyha ide meri tolni a képét, az a vaddisznó. No. Az meni! Na, felhúzd, drágám, szervusz! Menjetek szépen, bújjatok el, én mindent elintézek, ne agodjatok jó? Menjetek szépen, bújjatok el, bízzátok rám, én mindent elintézek. Jöjjön, drága nagysága! Istenem, micsoda nagy szenvedés, na hát! Még csak ez hiányzott. Revold. Na, megyek és megkeresek. Elvira! Igenis! Menjen, kérem, nyisson ajtót! Igenis! Istenem, te nem a szembedék, Noha, noha. Erre tessék, erre. Kezdj, csókolom, kezdj, csókolom. Jó napot. A doktor úr már várja. Igen, igen. Már vár, már vár. Már várja, ugyanis valami elszámolni valója van önnel. Mert délután a birtokra utazik. Igen, igen, és már el is a számolni, számolni? El akar. El akar, el akar, az nagyon jó, nagyon jó. Látom, hogy van telefon, telefon. Van, van. Van, van, van, van, van. van, van. Megtetszik hogy telefonozzak egyet, egyet. Hogy ne csak tessék. Én addig szólok a doktor úrnak. Köszönöm szépen. Jaj, nagyon jó lesz, a te tetszik szólni, az nagyon jó lesz, a te tetszik szólni, az nagyon jó lesz, hogyha te tetszik szólni. Istenem, hát ez egy jó hír, hát a doktor úr már vár, engem már vár, és már el is akar számolni, számolni, főnök úr, számolni, mandola. Tessék, nem dula dola, főnök úr, nem gondola, mandola. Mandola vagyok a tehénügyben. Főnök úr, hát van egy jó hír. hát a doktor úr már vár, engem már vár. És már el is akar számolni, számolni. Igen, igen, igen. Hogy, hogy mit kérek a tehénért? A tehénért? Hogy 1800 péld? Értem, értem, értem. És hogy a doktor úr esetleg alkudozni akar? Értem, értem. Nem alkuszunk, nem alpuszunk. igen, Öltemi fogom. Nem alkuszunk. Hogy mit csinálják a markából? Jaj, hogy csapjak a markából! Bele fogok csapni! Bele, bele! Csapok, csapok! Nagyot, nagyot! Csapok, én csapok! De miért csapjak Jaj, de kifizette a tehenet! Na, no, azért csapok! Nagyon csapok, nagyot! Csapok, én csapok! Tessék, tessék! Na, letette, letette, letette. Na nem baj, itt van a marha levél a zsebembe. Ezt odaadom a doktor úrnak, kifizeti nekem a tehenet 1800 pöngéléjét, és aztán csapok a markában. Nagyon csapok, oh. Tiszteletem, doktorkám, tiszteletem. Hát biztosan tetszik tudni, hogy miért jöttem, miért jöttem. Kérem szépen, én egészen pontosan tudom, hogy ön miért van itt. Az nagyon jó, hogyha pontosan tetszik tudni, miért vagyok itt. itt. Gondolom, semmi szükség, hogy az előzményekről beszéljünk. Semmi. Semmi. Ne beszéljünk az előzményekről, drága doktor úr. Ne beszéljünk. Ne beszéljünk. Ne jó, Kérem. Hát kérem... Ne nyújjon a zsebéhez! Kérem, én figyelmeztetem magát, hogy ne nyújkáljon a zsebéhez, és próbáljon megnyugodni. Hát én abszolút nyugodt vagyok, doktor úr, nyugodt. Kérem, Igen. ne legyen izgatott. Hát én nem vagyok izgatott, doktor hogy izgatott... Ne nyújjon a zsebéhez! Kérem, én megértem, hogyha maga ideges... Bárhogy lenne ideges, nap, no. Hát a doktor úr övöltözik, És meg én vagyok ideges, ideges! Jó, jó, jó, jó, jó! Előbb nyugodt, csak később szokott kitörni. Hát én nem szoktam kitörni, drága doktor úr! Nem szoktam át szoktani! Merj! Jújon a zsebéhez! Juuu! Hát ez totál hülye. Érez magában annyi higgadságot, hogy nyugodtan beszéljünk! Hát én abszolút higgadt vagyok, drága doktor úr! Hát én abszolút ne Gat! ne nesze! Nem nyúlok én nem nyúlok, nem, nem, nem... Kérem, beszéljünk úgy, mint férfi a férfival! Hogy miketten, ketten? Ketten? Miket? Igen, igen. Kérem, foglaljon helyet! Igen, igen. De minek foglaljak, minek, minek? Foglaljon helyet! Meg, meg, meg, megpróbálom, meg, meg. Fogláltam, fogláltam. Kicsit elrébb jövök, nehogy valami hep legyen neki, hep hep. Mielőtt a dologra rátérnék, én egy ballomással tartozom. Hogy kinek, kinek? Önnek. Ö -ö -ö Mivel tetszik tartozni, tartozni? Egy vallomással. Mm, ne tessék mondani. Mert kérem szépen, én halálosan szerelmes vagyok. Őrület, doktor úr! De hát ez nekem mi közöm, közöm. Én remélem, hogy ön ezt el is hiszi. Elhiszem, csak mondom, hogy ez nekem semmi közöm, közöm nekem, ugye? De hogy nem kérem, mert ez nagyon fontos. Igen. A doktor úrnak, de nem nem. Önnek is nagyon fontos, kérem! Mert ez itt! A non Plus ultra! Hogy hol van ez, doktor úr, hogy hol? Itt! Hogy itt? Itt, csak itt semmit sem látok, hogy, hogy ki van itt, doktor úr, hogy ki, ki? Mondom, hogy ez itt a non Plus ultra! Jó, ha nem vitatkozom tovább vele. És ki ez a plusz nonultra ultra izé? Maga még nem találkozott azzal, hogy no plusz ultra? Hát, rá, doktor? Hát én annyi mindenkivel találkozom. Hát aztán mindenkinek a nevét én sem jegyecsetem, meg jegyecetem. Jó Isten áldja meg magát! Ez annyit jelent, hogy itt a vég! A vég! Nincs tovább! Nincs, nincs! Hogy ezt itt most végleg el kell intézni? Végleg. Mix plusz semmi. Világos. Semmi, semmi. Semmi. A doktor. Doktor, ez olyan például, hogyha mondjuk én el akarok adni egy tehenét, azt ugye már marha levél nélkül nem lehet eladni. Nagyon helyez kire marha levél. Ez itt a Nam Plus Ultra. Ja, hogyha marha levél is. De nem, drága doktor úr. Hát akkor volna egy javaslatom. Igen? Hát térjünk át a magyarra, doktorúra, magyarra. Ne! Jújjon a zsebéhez! Jú, hát én meg fogok hülyülni. Mondja, kérem. Ugye maga exaltált? Nem, kérem, én raktárnok vagyok. Nem, Dillis? Nem, nem, nem. Inkább raktárnok, nem, nem, nem. inkább, inkább. Csak az a baj, hogy a raktárból eldobtak tíz láda szappant, ami ugye már elég nagy... És ki el? Nem tudom, kérem, de engem ültettek, leültettek, ugye ütettek. És mennyi az a tíz láda szappan? Három és fél hónap és fél és fél és... Aha. Szóval maga ludos? Mondom, hogy vagyok, nem ludos. És mondja ki? Ugye akkor maga már nős volt? Egy szépen. Hát akkor éppen még nem, hanem úgy két vagy három hétre rá volt. De hogy jön ez ide, doktor Hogy, hogy, hogy, hogy Jó, önben van, kérem, térjünk a tárgyra. Jaj, térjünk most már végre rá a tárgyra, drága doktor úr. Szeretném hallani a feltételeit. De magyarul? Magyarul. Semminix, plix, fix. Semmi! Semmi! Na jó! Tehát, hogy a esetleg alkudozni akar? Nem! Akarok alkudozni. Nekem egyetlenben egy kikötésem van. Amíg a bírósági tárgyalás be nem fejeződik, addig leviszem magammal, és ott lesz velem a bírtakod. A tanyán? A tanyán. Jó, írtam, hogy ki szeretné próbálni. Ne legyen ilyen közönséges! Nem vagyok közönséges, kérem én én, én nagyon finom ember vagyok, finom, finom! Csikus, csikus, csikus, csikus. Finom ember? Igen, igen, igen, igen. Maga? Igen. Aki veri a feleségét? Ezt meg honnan tetszik tudni? Megverte vagy nem verte meg? <gül> Megvertem, na! Egyszer! Egyszer? Egyszer, egyszer! Egyszer, kétszer! is! De csak úgy immelám Egyszer, kétszer! Nem sok szó, nem sok szó! Nem szó. Nem, nem. Megáll az ész! Szóval maga beleegyezik abban, hogy levigye magammal és ott legyen velem a birtokon! Nézze, doktor úr, én rövidre zárom a dolgot. A doktor úr kifizeti nekem az 1800 Pengőt, aztán oda viszi, ahol csak akarja. Hallottam! Maga. Maga ezzel még pénzt akar keresni? Hát nem sokat, doktor úr, nem sokat. Tehát az üzlet, az üzlet, ugye? Kicsi üzlet, kicsi. Rendben van, itt van a nyomorult pénzet, vigyek. Megtetszik nekem, meg egy éjt, kicsit közelebb menjek. menjek. Tessék! Szerencsétlen ember. Ezer, száz, kétszáz, háromszáz, négyszáz és kétszáz. Igen, igen, köszönöm, köszönöm, és a többit a többit, doktor, többi. Még hozok háromszázat. Az jó lesz, te tetszik hozni, az jó lesz, az jó lesz. <gül> és az egészről készítünk egy írás. Írás, doktor úr, írás. Ne, nyúljon a zöbél! Juuuul! Szabad napot kaptak a hülyék! Ah. Na, lássuk csak, azt mondja, hogy... Igen. Egy ezer... száz... kettőszáz... Jó napot! Házni. Napot! Kettőszáz... Na, jó, bár most kezdhetem előről. Azt mondja, hogy egy ezer, Mit? Na, még egyszer! Egy ezer, egyszer... Vetkőzni! nem vagyunk az uszodában! És még egyszer, azt mondja, hogy egy a kavátyát. De minek vessem én a kabátomat? Mit? Húzdíts! Buzdics. Hát ki, húzdítsak? Buzdics vagyok! Az ella férje! Vetkőzzön! Húzdíts! Mondhatok magának valamit? Még ha ella hanem neki se vetközzék. Nem, hogy magának, húzdíts, buzdíts! Mit ma? Meg fogunk verekedni? kicsoda, hogy mi ketten? Mi ketten? Csak hogy mi Mi Csak mi fogunk Mi már maga két két szarvasbikát? A felkelő nap első sugaránál a tisztáson, amint elkezdik élet-halál harcukat. Látott már maga ilyen küzdelmet? Utána gondolok, hogy láttam. -e. Igen. De az a jó tulajdonságom van, nem sérdekel. Na! Igen. Amikor két szarvas megjelenik a felkelő nap első sugaránál a tisztáson, elkezdődik az életlen Nem Ne mondja! Hát ez fantasztikus! Csak úgy, csattognak az agancsok. Hogy, hogy mit csattognak, kérem szépen, hogy mik, mik, mik? Az agancsok. Igen, igen, van, van, van, van ilyen, van, van, van, van, van. van, van. Igen. Két szarvasbik. Igen. Egymás szügyét keresi. Hol, hol, hol? A tisztáson. Igen. Így fogunk mi megküzdeni, a tisztások. Bocsánat, hogy így? Igen, Igen. így. Oly, hogy mi Te! Igen, mi ketten döfünk, mint a mikát. Az kizárt dolog, nem fogunk mi döfni. Én megmondom, momentán nincs nálam a szügyön. Vesse a kabátyát. Nem vetem, hát az meghűlt. Harcolni fogunk? Nem fogunk mi harcolni. Hallgasson során, bika úr. Nekem se szügyem, se aggatom, nincs. Vessen a kabátját. Nem vetem. Hát, hol a nyavájába vegyek most vannak ilyenkor szüggyöt, mi? Harcolni fogunk? Nem, nem fogunk mi harcolni. La ide, hallgasson. Mi van? Tudja maga, hogy két szarvasbika a felkelő nap első sugaránál. A tisztáson! A tisztáson, a tisztáson. Miért tancolnak? Legyet őszinte? Hát dumstom sincs. Hát én megmondom magának. Két szarvasbika a felkelő nap első sugaránál, a tisztáson, a tisztáson. A jelstényét, Hancónak! A tehényét! Hogy miért? A tehényét! Istenem vagy a tehény! Bika úr, drága! De meg ijedtem, istene vagy a tehény! Hallgasson már rám, bika! Miért? Nem. A tehéné már nem lehet, ha már eladtam, <tos> már nem az enyém. Mi nem a magájé? Hát a tehén. Ha mondom, hogy már eladtam, <tos> mi van? Eladtam a tehetet. Na! Nézd! Akkor Nézd, az üzlet az üzlet! Eladtam a tehenet, és kész! Hát ide Én most magát megfolytam! Miká úr, én magát úgy szüntjen rugom! Hogy elapad a tisztáson! Ott fog elapadni a tisztáson! A tisztáson! Tudja mit? Mit? Inkább Hát az csak humánusabb! Mind a szüntjön és Humánusabb! Humánusabb! Tessék! Itt a többi pénze! Maga kicsoda! Maga kicsoda! Doktor Kovács! Maga doktor Kovács! Igen. Tudja én, ki vagyok? Nem. Buzdics vagyok! Az Ella férje! Buszdícs! Az Ella férje! Ja, doctor, doctor, doctor, doctor. Most harcolni fogunk. Ki? Mi? Mi? Mi ketten? Mi ketten? Igen, igen! Hol? A disztáson! Tisztásod. A tisztások! A tisztások! Ott, Maga gazember! Adja vissza gyorsan a pénzemet! Nézd a doktor úr! Lehet, hogy engem szarvasbikának néz! De már, hanem nem vagyok! Most harcolni fogok. Igen, harcolni! se szeretőm, mi lesz most velem? Ne félj, bocsiká! Nem maradsz, te pikanékű! Nem örülsz. Végre eljutottunk a jövendőben itt lakására. Elég szomorú, hogy idáig jutottunk. Most, most miért mondd a Hát egy nagyon jó partit fogsz csinálni. Az apa gazdag, a lány csúnya, mint az éjszaka. Záróra után. Ezt azért nem lehet mondani. Ó, de hogy nem? Egy kis jó indulattal lehet. Először is csak egyszer láttad, és egyszerű látásra nem lehet ítélni. Hát akkor vedd, de Te úgyis jobban vagy érdekel az üzletben, mint én. Én vegyem el, hiszen nekem már van feleségem, te. Na látod, akkor neked már úgyis mindegy. Rögtön lecsuknának bigámiáért. Na, és aztán meg is érdemelni, nem igaz? Kelemen! Kelemen, ne csinálj velem ilyen smit! Neked muszáj elvenni ezt a lány, ha törik Ennek még ma meg kell történnie! Különben akkorát bokunk, mint pistafia fiam a polgáriban! Ha nem teszed meg, én öngyilkos leszek! Manó! Hát, ha már így állunk, inkább én leszek öngyilkos! Csak nem! De, de, de, de, olvashatod majd a lapokban, hogy Kelemen Lajos házasságot kötött Fuchs Eszterrel. békeporaira. Ez egy csúnya halál. Végre, hogy megjött az eszem. Kévetsz! Itt most ment el az eszembe. De. És mondd csak. Én hogy kezdjem el a dolgot ezzel a szépséghibáról? Ahogy bejön, én uh, rögtön megkérjem a kezét, ne, ne, hogy ne, ne, nem, nem, nem, nem, nem kell rögtön ezzel kezdeni, na. Hát először elkezded dicsérni egy kicsit. Dicsérni? A kittet? Kit Igen, elkezded dicsérni, hogy... hogy, hogy milyen szépek a foglóim! fogai Meg hogy milyen jól állnak a... a fülei! Nem, meg ilyesmire! A füleim! fülei érte! Ha szegény, azt fogja inni, a ugratni akarom! Szóval lassan, de feltétlenül még ma! Megkéred a kezét! Minden esetre előtt tisztázni akarom vele, a hozomán kérdését érted! Nem a kell intézni, na! Azt majd én megbeszélem az apjával a másik szobában! Úgy! És innyi, ilyen rizikóval kérjem meg a kezét, anélkül, hogy tudnám, hogy mennyi a hozomány ennek a tüdőbeteg szunyognak! Hát, ha nem, kapok egy vasat sem! Ebben neked van igazad! Te. Na látom. Honnan fogod te megtudni itt kint? Hogy én mit beszéltem az apjával hát, be? Látod? Ha én erre nem gondolok, a végén még köthetek egy szerelmi házasságot ezzel a nyápicszal. Hoppa! Megvan! Mi van? van. Meg? Köhögés! Köhögni fogok! Na miért? Beteg vagy? Na azért fogok köhögni, hogy téged figyelmeztessenek. Ide féljük! Amíg az apjával beszélek odabent a másik szobában, Igen? Addig, te itt kint, a léányom. Ide finj. Hogyha a hozomány, 5000 pengő, Igen? Kölgök egyet. Aha. Tízezer pengő, köhögök kettő. Értem. Oh, tizenöt ezer pengő, köhögsz hármat. És, és így, így tovább. tovább. Azt szerint, ahogy én kölgök, oda odabent, úgy fogsz te itt ki, viselkedni a telát. Ó, te az <tos> ilyen <csizge fogó> vagy! Tessz! <tos> És, amíg nem köhögsz? Addig. addig? miről beszéljek én vele, mi? Miről, miről, miről? Hát, tudom én, bármiről. De mi az, hogy bármiről? Hát, hogy, hogy milyen szép idő van ma? De ez jó? Na. Igen. Meg, hogy milyen idő volt tegnap? Egyébként. Vagy tegnap elő, Esetleg még az előtt? Cs. Cs. Ez nagyon jó. Hú. Vagy, hogy szereti -e a a spenótot, A spenótól? Hú, hát ez nagyon jó. Na, várj csak le is jegyzem, nehogy elfelejtsen. Van nálam notes és írószer, azt mondja, hogy idő, ma, ma, Idő. Tegnap. Tegnap. idő, Tegnap. Előtt. Tegnap. Előtt, esetleg még az előtt. És a sóska. Nem sóska, te spenót! A spenót! Hát Cél, ez nagyon jó. Honnan veszed ezeket? Mi? No, hát te tudod, hogy én milyen kapós voltam az előtt a társadalomban. Te még Mit hol holhatnak meg? Nem a sötét útadról akartál beszélni, na? Jó, ja, igaz, jobb, ha erről nem beszélünk. Igen. Szóval, abban maradunk, hogy köhögni Te, a köhögés előtt nem vehetnék fel egy kis előleget? <gül> Ki van szárga? Eljön. tudod mit? mit? Én már itt-kint fogok köhögni, hogy odabent ne legyen feltűnő. Adó, no, vagy te. Jó, jó, jó, jó, jó. De ide mi temetni jöttünk, és nem. Hallja az igaz, az igaz. Van Mála! Mála! Mála! Mála! a Mála! Mála! Mála! Mála! Kelemen Mála! Ugye ismeri a lányomat? Hát Mála! Mála! Mála! Balkam rám jobb itt marom. Szívizom gyere szíves! <tos> Hogyha hogy ne ismerném! Kezei csókolom, Eszter kisasszony. Jó napot, Kovács úr! Valahogy nem lehet mégis kiegyezni, te! Jó estét, Kelemen úr! Adjük akarom mondani, viszlát! Szép dolog, hogy feljöttek hozzánk, urai. Ja, kérem, hát az üzlet az üzlet. <gül> Önök üzletileg jöttek ide fel? Nem, kérem, mi gyalogilag jöttünk ide. Fel. <gül> Ilyen viccesnek tetszik lenni! <gül> <gül> miért, kérem, miért? Hát, amiket mond én <gül> <gül> És amiket gondolok, az kutya? Láttam a múltkor az utcán, Kelemen úr. Mellettem ment, de nem vett észre. Hogy én? Nem vettem észre! Na fené! Hát mikor volt az? Annak már van, vagy két hónapja? Ja, hogy már két hónapja? Hát az lehet, hát akkor még jól ment az üzlet. Kedves fuchszú, talán hagyjuk a fiatalokat magukra. Úgy is szerettem volna önnel négy szem közbeszélni. Parancsoljon, parancsoljon velem, Kovács úr, adjuk a fiatalokat magukra, erre tessék! Parancsoljon velem, Kovács úr, Adjunk a fiatalokat Parancsoljon velem, Kovács úr, erre tessék. Hagyjuk a fiatalokat magukra, tessék! Hagyjuk a fiatalokat magukra! <laughs> Csolnakom A Dunán Lengedelsz Ott, ott Szívemben vagy Szerelem légy, légy, légy, légy, légy. Na, na, na, na ich tenne etwas mehr Korrap. na, na, na, na, na, na, na, na. na, na, na, na. Kelle menő? Na na! Na na na! Na, na, na, na. Kul. Kul. <laughs> cuckooch. cuckooch! Cuckooch, cuckooch! Cuckoochie! Fucci, cuckoochie, <laughs> Nekem mondja! Hát, hogy van mindig, maga kis húntó? Jaj, maga kis kíváncsi! Jaj, nézzük, mikor is diktáltak az azok kovácshoz, hogy jaj, idő ma, idő, tegnap, idő, tegnap előtt is a spenókig. Aztán... Szép időnk volt ma! Máma! Igen, kérem. Csak, hogy ezt én akartam mondani. De tegnap még szebb volt. Na, de kérem. És tegnap előtt pláné! És még az előtt. Még plánebb. Na de kérem, hát ez elmondja az egész szótáromat. mit mondott még a spenót? Mondja kellem Szereti maga a spenót? Utálom. Most köszönöm, hogy összemészett a kovácsába <sínt> magának olyan markáncs arca van! Ah, lesz szíves egy kicsit engem békén hagyni! Ezt igen? Ha magának fogalma volna arról, hogy én magát tudjam... <sínt> és az ötezer pengu, az túl nem bírom én ezt megcsinálni. Fúj. Mit akart csinálni? Ah. csak mondani igen. akart valamit. Igen, igen, igen, igen, azonnal. <gül> Jó, kétszer öt, az tíz. Fúj, kisasszony. Ha ah, maga tudná, ha magának fogalma volna arról, hogy ma, hogy... Tízezer pengő, amit lehet azzal kezdeni? Na! Oh. Na! <gül> egy kicsit tessék türelemmel lenni, jó? <gül> ja. Na, folytassa, olyan kíváncsi vagyok, mit akart mondani. <gül> Nézzé, fiam, nálam nem lehet erőltetni, már mondtam, hogy várjon egy kicsit. Hát most egyszerre olyan sürgős. Hát aztán harminc évig tudott várni, nem igaz? <gül> <gül> Nincs, Nég. négyszer öt az húsz! Hm. Esztike, én azt szerettem onnan mondani magának, hogy maga... Ja, ne nézel rá, mert nem tudok beszélni. Ezt -e? én azt szerettem onnan mondani magának, hogy maga olyan szép, hogy én a maga helyébe letöretném a karjaimat, és beállnék Milói Vénusnak a múzeumban üveg alá. A karjai Ó, Istenem! Maga olyan intelligent! És olyan szépen beszél! Na, ha, húsz ezer pengőért! Én akarom mondani, még 20 ezer pengőért sem mondanék le magáról. Nem, én nem. nem, nem, nem én. <uma ins Bootleg -LAUGHS> Hát mi az, alkudozni is lehet? Hát egyre kevesebb, mint az előbb. Yes! Tüsszentés! Hát ez biztos, hogy ingatlant jelent. Eszti kém, nekem nagy a gyanúm. Sőt, én, én azt hiszem, hogy, hogy, hogy én szeretem magát. Azt hiszi? Igen. Igen. Igen. Igen. Hivé, igen, hivé. igen. Igen. szeret, az 25. Sőt, én most már egészen biztos vagyok benne. Komoly Igen. igen. Nem trépál? Nem. De mondja csak egyetlen szerencsecsillagom. Egyetlen négy levelű lóherén. <Ford> Ja. Szeret maga engem! Ja. Ö, ö, maga, maga nagyon, de nagyon szimpátikus! Ja. Jézusom! Borfuás! Hát ez biztos, hogy fölbírtok! Jaj! Eszti! Eszter! Silveszter! Január 1 -jel. Jaj, és másodika! Jaj, ezt én úgy szeretem magát, hogy maga nélkül az életem nulla! Eszti, hát én úgy szeretem magát, hogy maga nélkül az életem üres! Eszti, drága! Jaj, hát legyen maga az én üres életem, de a... a... a... a, a, a töltelék! Töltelék, az, az a töltelék! töltelék. Töntelék. Töntelék. Jaj, kellemente! Ha csinálsz, te? Ne mond nekem, hogy kellemente! azt nekem, hogy lajos! Lajos! Lajos! lajos. Ott! Júj! nem is olyan csúnya ez a lány? Ez a lány, ez a lány, ez a lány, jaj, ez a lány, ez stikív! Engem meg, hogy csókkal borítsam el a kezemet! Jaj! Csuklom felül, jó? Szeretsztek! Igen, Lajos! Ja, Nem mond nekem többet, hogy Lajos. Mond azt nekem, hogy Lajcsi! Lajcsi! Ja, te? És most enged meg nekem, hogy ebben a szent pillanatban megkérdezem tőled, hogy akarsz-e te nekem lenni az én. Nem már no. nem köpte, hogy csak nincs valami baj. Na, folytasz! Folytasz, drága lajc! Haj Esznik-e? Hájmoment! <tos> Na mi van, de? Csanyol! Jó, Ja. Fölbírtok! Hú Egy csókot! Egy forró csókot! Hadd az a csók! Ja. Légy a feleségem, te! Leszek, drága Lajcsi. Leszek! Leszek! Túl az óferencia! Ott van! Ott. ott leszünk mi Ott leszünk Nem mond nekem többet, hogy Lajcsi, mondd azt nekem, hogy Lajcsiám! Lajcsiám! Esztikám. Estikám! Estikám! Estikám! Estikám! Estikám! Estikám! Ja, ja. És most még egy csókot, hogy azt szolgáljon pecsíjen át te frigy felett. Ja. Álltott legyen a frics! Melynek te vagy a frigyese. Ja. Frizi! Ja. Uh, most jön a puszi frici! Ja. No. Allum, Gallum, Edas Hallum. Oh, no. St Cherh. St Cherh. Borzasztok következményei lehetnek egy ilyen szörnyű köhögésnek. Ott van a legborzasztóbb következménye. Hát ez meg mi. Én beugrom a nagybőgőbe. Jaj, meglátta. Meg meg. Tisztelt Fux engedje meg, hogy a mai Szentnapon megkérjem. Becses lánya, kezét! Mindkét kezét! Mondd gyorsan vissza, te! Hágy már végig! Az más! És mit szólsz-e ez te? Ez ti. Én szeretem! Nem él jobban Kínában sem, a kínai császár! Élesek a kínai császár! Meghogy őrülve, hiszen ezeknek nincs egy vasuk sem, De. Mit te! Mit beszélsz Hát 50 ezer halas tavat köhötti nekem össze. Én? Hát a fuchs köhödött, meg van hülve, szegény. Hogy maga köhödött? Igen, nagyon beteg vagyok. Szóval elveszi a lányomat? Igen, ha majd én is beteg leszek. Lajcsí! Tessék! Selmeci úr! Igazán sajnálom, olyan ritkán adódik az embernek egy ilyen rendes lakója, mint a Selmeci úr. Nagyon szépen köszönöm, és ezt nem revansképpen mondom, de én is nagyon meg vagyok elégedve az önpanziójához. Ez nagyon kedves magától. Szívesen visszajönnék ide a nászult utána a feleségemmel, de vette egy gyönyörű hatszobás lakást a Lipót körül. És mikor lesz az esküvő? Hát a polgári egy fél óra múlva, is utána az egyházi. Ja, csak már túl lennénk rajtam. Jó volna a vonaton ülni, és robogni az isteni Velence felé. Ó, Velencébe mennek! Nem, Porno Apátiba. De az előbb azt mondta, hogy Velence felé fognak robogni. Na, és Porno Apátiba is Velence felé kell utazni, ne? De ha egy fél óra múlva lesz az esküvő, akkor ideje indulni. Mennek én már szívesen, kérem, csak még nincs itt a frakkom. Leküldtem a szobalányjal vasaltatni ide a közelbei szabóhoz, és még nem hozták fel. Ha lenne olyan és intézkedjen, mert még elkések. <gül> Rendben, a kofferét azt hagyja, azt majd a szobalány leviszi. Tudni Lik, már kiadtam a szobát. Ó. Egy vidéki házaspár telefonált, hogy tizenkettőkor érkeznek. 12. <gül> Az még messze uh -huh. akkor én már robogok az isteni velence felé. Hát akkor sok boldogságot. Nagyon szépen köszönöm. És minden jót se elmeci Nagyon kedves tecik A viszontlátásra. Viszontlátásra. Elpárton. A miatt. Legyen kedves, intézkedjen, jó? Azonnal. Köszönöm szépen. De jó, isten már fél. Tessék! Alászolgáljon. Alászolgáljon. Ez a 12-es szobor. Igen, ez az. Na, tessék, elhoztam a frakkot. Béze. Hol a kabát? Lenne az üzletben. Miért nem hozta azt is fel? Nem mertem, kérem. Meg nincs ki Jaj, de hogy nem kérem, az túlságosan ki Hát akkor? Mondja maga, tűz ellen biztosítva van? Igen. Na, semmi baj megtérül. Szent István. Elégett az egész frakkom? Nem az egész. Ha angyalnak akar öltözni, akkor felveheti. A szárnyak azok még megvannak. Beszéljen, mi történt? Én nyugodjon meg, kérem, nyugodjon meg. Én vasalom a frakkot, ráteszem a vizes ruhát, rá a forró vasot. Erre azt mondja nekem a főnököm, huslicsek, maga menjen le a trafikba és hozzon nekem egy pakszibarat. Na, mit meséljek tovább? Na, mire visszajöttem, már époltotta a főnök a frakkotnak. Hát, ki na ki gyullatna? Te jó Isten, mit csináljak most? Mit csináljak most? Hát aztán egy új frakkot. Hű, nekem öt perc múlva fel kellett volna venni. Mondja, minek magának délelőtt frak. Se kiröhögik az emberek. Minek kell, minek kell, hát esküvőm lesz. Jaj, gratulálok! Köszönöm. És mondja csak szép a mennyasszony. Mi közel magának ahhoz? Nekem semmi az égvilágon, de ha csúf, ne vegyél! Nem csúnya, egy gyönyörű fiatal lány! Most de nézze meg 30 év múlva! Milyen csúnya és öreg leszké! Hát én nem így jártam a feleségem amikor elvettem, olyan volt, mint egy harmatos rózsaszár. Most? Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. Rá se ismerne az ember. Mint egy fonnya taszal szilva. Én mondom magának, mi esküdjön, na mi Nem kértem tanácsot. Azt mondja meg inkább, hogy miben menjek az esküvőre. Sétakocsiba. Hát az úgy szép Állat! Milyen frakkot vegyek fel! Na, tudja mit! Hallassza el azt az esküvöt egy hét, aztán én csinálok magának egy olyan gyönyörű frakkot, Na, nem olyan rondát, mint a magány. Mi? Az én frakkom ronda volt? Én nem mondtam, hogy volt, most ronda! Akkor a sárga fót van a háten, amit a vasalóhagyotok rajta. Nézze! Én az anyakönyv vezetőhez ebben a ruhában. Igen. Aztán visszajövök. De nekem addig szerezzen egy frakkot a föld alól is, érti? Föld alól? menjen már a kitart pincébe frakkot. Na minden, nap. Megyek, megpróbálunk kivenni benzinnél. De nem hiszem, hogy kijön. Mert az egy nagyon csengés szövetlal. Ez... Ez a legjobb angol szöveg. Na, ezt magának csak a kereskedők mondták, de hát mind csaló az egész. Mert például a kokáj. Én a tegnap előtt vettem egy gyönyörű bőrkesztyűt, és azt mondták nekem, hogy tíz évig fog tartani. Na, és? És a tegnap már elvesztettem. Na, tes, hát nem csaló az egész. Ha nem bírja kivenni a foltot, szerezzen egy másik frakkot! Jó, megyek, beszélek a főnökömet! A lényeg, hogy egy negyed óra múlva itt legyen. Lehet, hogy add egyet kölcsön a főnököm, lehet, hogy a egyet kölcsön. Sújj, na csak akkor meg kell hívni az esküvői vacsorára! Hát miért? Hát aztán vigyázni a frakra! Azt gondolja, hogy ellopom? Nem, de leöntheti szószor. És aztán mondja egyáltalán. Minek kell magának egyházi eskül. Na minek? Kell, és mi köze magának ahhoz? Nekem semmi az világon, de ha nincs egyházi, könnyebb a vállás. Maga meg őrültek, ki akar válni. A például lév. Jó, jó, már. Na, ott kellene lennem az anyakönyvvezetőnél. Jó. Na és mondja csak boldog. Nagyon. Hát egy gyönyörű fiatal láz. Most? De nézze meg! Harmincén úr! úr. Erre Amint mondtam, ez a főbejárat. Ez pedig amolyan szalonféle. Szalon, ne? Igen. Erre található a hálószoba, arra pedig egy másik bejárat. És itt van a fürdőszoba. Fáradő? Igen, kérem. Megfelel? Ó, oh, nagyon. Nagyon. Neked hogy tetszik, Dönci? Tudágotám, ami neked megfelel, nekem bánni, hogy megfelel. Így kell egy igazi férnek beszélni. Ó, oh, Gerab. Okay, a dönciágy gyaranyám vére, az a malha a bútorzathoz tartozik. Ijaj, nem kérem, az az előző lakói, majd a szobalány viszi. Addig is szabad volna a becses nevüket a bejelentő miatt. Jánborödön! És nája Jánborödönné, Gyékényesről! Igen, kérem, gyékényesről, És meddig tetszenek maradni? Jó, csak két napra jöttünk. Olyan nem törvénytelen lányát hazavigyük gyékényesre. No de dönci! Nem szégyen ez ágotám. Elég baj, azt kérem, hogy csak 15 éves harmonikás házasság után vallotta No de dönci! Aranyám kérem, de egy kicsit túl őszintá. Előttem csak egész nyugodtan én tudok titkot tartani. Nem titok, ezt kérem. A vonaton még. Öt embernek meséltem el, ha valakinek nem tetszik, akassza fel magát. A lényeg az, hogy én megbocsájtottam. És slusz. Tudja, az egész az úgy volt, hogy annak idején ágatámnak volt egy úgynevezett, hogy mondjam, csak ágatám, ha meséldelte, te, hát te csak jobban tudod, hogy mi volt veled. Annak idején, ha nem, ha de, ha nem, ha, de, ha nem, ha de, ha nem. Szóval... Született egy kislányom. Hát ott azért még nem tartunk. Egyszer azt meséld el a névének, hogy hogyan született. Ja, én azt körülbelül sejtem kérem. Szóval, a kislány bejöttem a Manhájra, már lány rá, úgy gondoltam, jobb, ha titkolom a dolgot. De mindig is ilyen szemérmetes volt a drágom. Oh. Ó. Aztán amikor a kért, és én igen mondva, hazzá akkor kivettem a menhájrőt. S álspórolva a konyhapénz felét, itt Pesten neváltattam, Zardában. Aztán elmúlt 15 év, és én már nem bírtam magamba tortoni, s elmondtam mindent a Döncinek. És maga nem haragott? Én? -e? Sőt, direkte örvendek, hogy kapok egy kis Ezentúl ugye már meg jobb ebédeket fogok enni, mert nem kell esporolni a konyha pénz felé. Oranyember, kérem, De a bándőira igen kényes. Azt ez a bal mintát. Tessék mondani, Fűrödni itt lehet Jaj, hogy ne kérem. Állandó hideg-meleg viszünk van. Kipróbáljuk, mert nagyon terelettem a vonaton korommal. Csak előtt megyek, felhozom a málhákat. Jaj, ezt tessék hagyni. Majd a szobalány felhozza, ezt pedig leviszi. Hát akkor a viszontlátásra. Isten ágyan a csám. Dönci, köszönj szépen. Csókkolom a kezét. Hát akkor érezzék jól magukat. Ágották! Örülszé, hogy Pesten vagyunk? Ha, döntszikém, én békávaljom neked, hogy én közben voltam Márci egyedül festén. Az előtt öt évvel a. Nézd, amikor... Erre a hétre már vallottábbé eleget. Ezt a jövő hét. De most inkább nézd, Ágota, majd felejtettem. Azt hiszem, ide fog jönni egy ember. Én az állomáson telefonon beszéltem az ügyvédemmel, aki azt mondta, hogy idegűgyi azt a boltárját, aki azt mondta, hogy rendezi a lányod adaptálását, meg azt, hogy kiühessen a zárdából. Jó, oh, Danciké, Danciké, majd te mindára gondolsz. Istenem, de jó, vagy hazzám. A megsa érdem, látta, megsa érdem, ne zokog, jágotán ne zokog. Gyere, nézzük meg azt a hideg vizet. És a melegét. Azt Köszönöm. a világ. maga ki. Kezüket csókolom. Ha hozta Isten, fiam. De a Ha keres minket egy ember, mondja meg, hogy oda üljön les, várja meg, amíg mi megfelelünk. Igenis. De öncég, ne szobalányt. Csinos fehér nép az biztos. Aranyám vagy Dönci, aranyám bér. Csak náladnél ilyen késő vár, disznó. Késő vár? család, dzsékényes. Jó napot! Jó napot! Megjött már az urak, akik Épp az előbb. Már várják magát. Hogy -e, többen vannak? Kettő. Férj és feleség. Már itt van az asszony is. Hol jutott? -e? És nem tudja, hogy boldogok? Mit tudom én. Mondták, üljön ide le, és várjon, amíg megfürödtek. Már fürödnek? Az egyházi esküvő előtt, ez miért nem lehetne? Ugyan kérem, itt bent vannak. Na, én ezt meghallgatom, az biztos. Majd én megmosom a hátadot, döncikére. Háj, oda te. Hát ezek mossák a hátukat. Sí, hogy ezeknek milyen sietős nap. Nem tudja tényleg, hogy templomba voltak már. Én nem tudok semmit, kérem. Na most mondja meg, hogy fél órával az egyház Na, ha Nem tudtak egy cseppet várni vele. Na mindegy, na fiatal. Legyen szíves, szóljon nekik, hogy megjött húzni, jó? Kérem! Megjött, kérem az a húz? Húz? Az az úr! Milyen húz, húz úr! Aki tetszetek vágni! Azonnal! Azonnal, azonnal kérem! Köszönöm szépen, kedves! Alá szolgálja. Kiszti Hándaranyom! Húzni csak, ugye bár. Úgy, lelkem, úgy, na. És szintén kény sovár. Jaj, lelkem. Én már csak sovár vagyok, kénydékű. Egyem meg a lelkét. Ma gyog a világ. Huszi, istenem, Milyen szép kicsi szemrevaló menyecske. Jó nap, Jónakok! Na, aztán ez igen! Hát az a marha férj, azt mondja nekem, hogy szép és fiatal! Na, nesze Si. Sí. Na, no. mi újság? Na, gratulálok! Köszönöm! Minden rád be? Na, maguknám! Ha mondja a templomba, voltak már! Ó, oh, meg nám! Na, no, de halászintézve menjünk! Úgy! Na, mondjam, én nem mennek el előbb, s aztán intézik el. Hát, ez úgy szokás. Ahova mindegy, azt kérám? Hé, Pedig nem úgy néz ki. Na, masélyám, mi van még ma, ki Jaj, az nem jön ki még holnap sem. Pedig már próbáltam benzinnel is. Benzin Igen, no, de tisztan hiába. Hát, no, ez olyan sárga. Sárga? Rosszul néz ki. Ó, az, mint egy rongy. Hát az urombászélt a főnök kivált. És azonta, hogy semmi baja nincs, még ma kijön. A főnököm egy optimista, nem. Én tudtam, hogy nem fog kijönni. Nézze, nagyságos, azt mondom, hogy én megmondom magának őszintén, a legokosabb dolog lesz, ha a férje csináltat egy újat. Egy újat? a Ha kivála. vele! sze Na ezt vissza fogom mondani az uramnak Hát én már megmondtam neki Na és mit mondott? Belement Te jó Isten, A dönci, a Ki az a döntsi? Az uram de, ha, Jó, te döncs. de te döntsi Döntsi De itt Mondja maga, bár volt az árdába! hol lettem volna én? A zárdába. De mit keressek én a zárdába? Nem volt. Én aztán nem. Akkor a főnök nővel Mit ért ahhoz a főnök, a főnök se érti nap? Ha én mondom magának, hogy nem jön ki, akkor arra maga mérget Azt a lányom mondta magának. Kicsoda? A lányom. De jó éj! Hogyha kegyednek, még lánya is van. Ha, nem tudtok? Én aztán nem. Hát akkor kiről beszélt maga mostanáig? A kedves férje Frakjáró, mert elvigyett a vasalást, és megkért, hogy szerezzek egy másikat. A férjem frakjáról. Igen. Szóval az a sárga. Igen. Igen. A megijattam, -ma hogy a lányom. És aztán tényleg kegyednek van egy lánya. Van egy nagylányom. És a férje, tudja? Bevallottam neki. A polgári esküvő után, után... igen. Az igen! Mit szólt, szegénye? Nem lett dühös. Ah. Nem csinálta vissza partig. Oké, okay, Ráb. A dönci egy aranyambé. El megbocsájtott. Megbocsájtott. Na, aztán ez igen, Mondja, de őszintén, mennyi hozománya van magának mi? Nekem, egy kreutvársa. Na, én ezt nem értem, hogy néme egy férfi, úgy lehet ilyen ostoba? Hát itt se pénz, se posztor. No, nézz a kedves doktor úr. É, bocsánat, én nem vagyok doktor. A mojcsoklász. Azt már nem hinném. Kedves uh, bajtárs úr. Baj, tényes! Na látja, se vagyok. De azt talán talán még lehetek. Az uram nagyon kéri magát, intézz áll, hogy a lányom még ma kijöhessen az árdából. Jó, de te, de hát hogyan tudnám azt én elintézni? Mi? Ó, a maga felnöke olyan bélyfolyásos ember. Annak annyi ismerőse van. Az árdában? A hát én ezt pedig nem tudtam. Minden esetre most megyek, szépen megkérdem tőle, az biztos. Mondja te őszintén, csak így nekem négy szem közt. Ha ki a lánynak az apja, Mina? Hát ki te van az a lánynak, ki az apja nekina? A, egy katona. Hát az ászlósa. Júj, attól van. Attól? Í, hát akkor az köteles szantálni az én fiamnak. Ha miért? Ha mert az én fiam egy főhabnagy tól van. Jó, jó, nagyakadva, hogy is Húzni csek, Jó mi? Jó. Magyarosítva van, azelőtt Hosszlinger voltam. Oh, nem lesz baj a frak miatt, az ura nem lesz dühös, hogy nem hoztam egy másikat. Ó, oh, de hogy lesz dühös? Ha van neki frakja, ha kell. De olyannak már nincs, na minden éget, még pislákolt a tűz, amikor az előbb nem voltam. Ó, oh, de hogy nincs, ha itt van a málhába. Hát, az nem létezik. Ó, oh, hogy nem, lesz. ha mondom. Na, na. Nézze már, van neki rokot. Na nézz oda, tehát kettő van neki. Na akkor engem hagyj járatni a rossz lábaimmal. Hát ez borzasztó. Istenem. Na nézze. Igen. Maga mondja meg a főnökinek, hogy telefonáljon az Ardába. Veszélyen az Anasztázia testvérre, és az majd mindent elintézik. Fá olyan testvér nincs, hogy Anasztázia. Ó, de hogy nincs. Nekem mondját, én ismerem a főnökemnek az egész családját. Neki van egy bátyja, akit miksának. hívnak. Na, kezét csókolom. Hí, micsoda egy furcsa fehér. Danahész, fálfogásúak ezek a pastiák. Ángotám! Gyere, be nem bírom elzárni a csaport. Jövök, döncikém, jövök, jövök! Csak hozott egy frakkot. Eee. Mégis rendes ember ez a húzlicse. Ágotám! Én mondom neked, legjobb lesz, ha magad még a zárdába. Én ezt nem értem, beszéltem az ügyvédembe, az azt mondta, mindent elintéz. Erre örül, hogy nem intézett semmit. Csak tanágyed magad, döncikém, no! Csak te, ne egyed Na Hogy ne enném magam, mikor már alig várom, hogy magamhoz ölejem a kislányomat. Döncikém. Na. Én félek a lányommal. No. Mit fognak mondani az emberek? Világcsúfja leszik. Gyékenyesen? Gyékenyesen. Ne zokogj, jágottám, ne zokogj. Természetesen azt fogjuk mondani, hogy a gyermek az enyém. Én leszek az apja, az én nevemet fogja viselni, úgy is hívják a lány. Margit. Úgy kapta a nevét, hogy a Margit hídon született. <SIL S -tűz> Na, mi van, a mit nevét? <SIL S -tűz> azon gondolkoztam, hogy hitták volna, ha a Petőfi hídon született. <SIL S -tűz> Ha aranyember van, ide, a humorod az rémás. No, no, no, no, no, a ki az én kis galambocskám, no ki? No, ki? No, no, ha ez a kitő van a te kislányod, no kitő? No kitő? No lássuk, kitő? Egyem az uzádat. Hát tőlem! Tőlem! ez a zászló! Mekkora darab és nézz na, na, na, na, az az az a fér! Na, jó napot! Jó napot! jó. de egy marha főnöke van magának! Nekem mondja! Az hát én már rég tudom! Hallották volna meg most, mit üzent a nagyságos asszonynak? Nekem már. Igen, hát, hát képzeljék el. lemegyek hozzá, és mondom, hogy azt kérdezik a 12-es szobából, hogy mi újság a zárdába, és hogy beszélt a testvérével az Anasztáziába. Ő milyen dühös lett. Azt mondta, hogy menjenek a csodába, és bolondítsák a nagyapjukat, de ne őtet. te nem beszél. Hát az nem volt ottunk, kérem, hát az elben táncolni? Táncolni? Jó, de táncolni ment az fölnök, nők. Te, te hallod azt itt, te dőncite? Micsoda árkölcsök vannak itt. Én menjek, én veszem ki a leánkára. A legjobb lesz, ha most magad még utána. No, menjek majd, én beszélek az Anasztázia testvérrel. De mondom, hogy olyan testvér nincsi. Van egy bácsa, akit mik hívnak. No, mindegy az. Majd én beszélek velem. De most úgy se találja otthon a főnöket, az az rég elment kárcsázni. Kárcsázni halljunk oda, te. Az egyik táncol, a másik kártyázik! te! A micsoda árkölcsök vannak itt Pastén! Nézzünk oda! Na, menjekénk kitépem a leánkát az árkölcstelen Bastia-Pastiek kormai közül! Na, mire tanítják ezek a leánkát? Az egyik kártyázik a másik táncol! Nézzünk oda, te micsoda árkölcsök vannak itt párcsán, Hallottam. Na hát, ez egy cseppet megöregedett. Kicsoda? Hát ez az asszony. Hát mondja, ez még az időben szép volt. Mikor? Hát amikor meg maga flörtölt velem. És aztán mondja egyáltalán, hogy mert maga épp meg ide feljönni, mi, mi hogy mert? Na. Miért nem értem volna? Az igaz, neki katona senkitől se fél. Mindenre képesnak. Hát de mondja, miért van maga civilbe, civilben? Hát szeret, szeret, Még a háború után. Hát honnan tudja, hogy katona voltam? Hát aztán az asszony, hogy mindent elmondott. Hát igen. Katonavóta még hozzá, kapitány! Na na apuskám! Nem hencegni, csak zászlós! Csak zászlós! A buszticek mindent tud. Például én azt is tudom, hogy maga a gyermeknek az apja. Igen, a gyermeknek az apja én vagyok. Sa valaki ezt nem hiszi. Csak merje ide a két szemen közé mondani. Igen. Mert ha azt eddig még nem ütötték agyon. Én úgy ütöm agyon, ahogy még nem ütötték agyon. Na, ez jól megmondta magam. Te szodata, hogy lehissz vissza mostani. Na, menjen vissza mostani. Hűlj, hát ez megzavarodott. Hogy feljöjjön a vőlegény lakására a amikor tíz lépése van innen a rudas fürdő. Hát ilyen én még életemben nem láttam. Húzz, Micsoda frakkot hozott maga? Hát mi van, szorít? Hát ez olyan bő, hogy majd kiesek belőle. Na, és ha kiesik, sze nem repülőgébb be lesz az esküle. Hű, hát ez tényleg egy kicsit kényelmes, na. Na, de lehet ezen segíteni, na. Igen? Tudna, most segíteni? Egy húzlicse? Hát akarja maga, jól álljon magán az a frak. Hogy de akarnám? Na, akkor vegyeles mindjárt adjuk gyusztálók rajta. Meg viccel, ahelyett ugye rendes frakkot hozott volna. Én hoztam, Dönci. Én hoztam. Döntsi, Ilyen, ilyen! A benne volt a bőröngyéve, Dönci. Az én bőröngyém? Jaj, ne mentse magát, Dönti, ne mentse magát. Én most már magának egy szarás se is. láttam a feleségét. Jaj, jaj, jaj, ja, ja, ja. hogy meri magáról azt mondani, hogy szép és fiatal? Hol látta maga a feleségbe? Hát aztán itt az előbb beszéltem vele, na. Aztán képzelem maga, hogy oda volt, amikor bevallotta, hogy neki már gyereke is van. <gül> Mi Hogyha maga nem tudta. Na nézd oda, te, én most elárultam. Na, ne haragudjon, nekem azt mondta, hogy már megmondta magának. Hát itt már mindenki hazudik. <gül> maga megörült, hogy a feleségemnek gyereke van? A maga tényleg nem tudta. Na, ide, hallgasson, én most már megmondom magának, lesz, ami lesz. Neki van egy lánya, akit az én főnökömnek a bátya. Egy Miksa nevezetű ember nevel 17 kere keresztendőig a zártában. Csak nehogy megmondja, hogy én visszavondtam magának. Hallgasson velem, hallgasson! Mi, maga milyen állapot? Hát hogy lehet a feleségemnek egy 17 éves leánya, amikor ő mindössze 22? Az 22! Te jó ég! Hát magának a szemére ment a szerelem. Hát én azt láttam kérem. Hát ha az nincs ötven éve, akkor engem itt bölcsőben ringathat. Hol látta maga a feleségem? Itt az, az előbb. Csókolozott a gyerek apjával, aki egy nyugalmazott zászló, de tagadja. Na. Én mondom magának húzni, csak vegye le azt a Nem veszem! Hát úgyis elhullatja az utcát. Soszegy mi mennyén az a mi mennyén az egyházban? engem békén? maga álmodta az egészet. Feleségem lentül a felvirágozott autóban, és engem vár. Jó ember, nem megyen ilyen ő fejű. Hát aztán tönkreteszi magát egy életre. Hát én ne tudjak többé kiszabni egy zakót, hanem it csókolozott Na, Jó, itt csókoloztak, de hol vannak most? Hó, hát az asszony elment a Zerdába, És most figyeljen a zászlós? Az pedig bement ide magához fürdeni. Ide. Na most mondja meg, na. Tíz lépésre van a rudas fürdő, az feljön magához fürdeni. Na ezt az embert megnézem magamnak! Álljon meg, tűnci hogy nehogy bemenjen, na. Hát azt mondta, hogy mindenki tagyúnyt. Nagyon üdvözlő, az nem megy olyan könnyen. Vigyázzonna, szerencsétlen ember, Vigyázzonna! Hát az magára sóz egyet, maga kihull a búna frak. <gül> Én mondom a Kúzlicek, maga menjen oda vissza a hálószobába, vegye le azt a frakkot, Na, és aztán niminjén az egyházban, a niminjén az egyházban. Kúzlicek, ha ez igaz, amit most maga mondott. Én nem tudom, mit teszek. Maga csak bízze magát a húzlicsekbe. A húzlicsek az mindent elintéz. Na. Például én a tegnap is szereztem valamit, amit egy milliómos, egy életen át tudna szerezni. Na, mit? Egy szegénységi bizonyítvány. Na, menjen maga a fenébe! Na nézz oda, te nem hisz. És mit dolgozott neki tiszta hiába? -e ha te ha, és egyre többen lesznek. Tessék, tessék. Jó napot, te! Hán. hát ez a lány lesz a zárdából! hogy hasonlít a zászlósra? Istenem! Hát ez kiköpött zászlós, islám! Nem tudom, kérem, jó helyen járunk. Jaj, de még milyen jó helyen? Na, ő jön ide, lekettes. Istenem, hogy hogy várták már magát? Jaj, Jaj. hogy várták már magát? Na, beszélt már a mamával? Miért ne beszéltem volna? Na, és örült? Hogy ne örülne? Ilyenkor mindenki örül. Hát, persze, hogy igen. Örül az egész zászló ajt. Annak apraja nagy. Istenem, lelkem szik rám. És mondja, csak mi újság a zárdában? A zárdában? Igen. Jaj, kérem, én nem voltam zárdában. Hanem? Én varni tanultam. Csíha, hát akkor kollega! Oh. Hát akkor nem ismeri véletlenül az Anasztázia testvért? Anasztázia? Kérem, nekem egy hugom van, és klári hívják. Te jó ég, hogy kegyednek még húga is van! Na aztán! Még egy gyerek, akiről a jön, és Szegény döntse, ezt megtudja. -e őszintén, a mondja de őszintén, kitől van a húga mi? Hogyhogy hogy kitől? Hát a papától. Papától, papától! De melyik papától? Úgy, hogy melyik papától? Aki hát, akiben van a hálószobában, vagy aki fürdik. Én nem értem magát kérem. Jaj, szerencsétlen kislány. Miért tetszik engem sajnálni? Hát nézzel, elkepszik rám, én megmondom magának őszintén, én igazán tisztelem a szülőket. De aztán magának van egy olyan vérű mamája, hogy... Na mindegy, maga ezért nem hibásnak. Én most minden esetre megyek, és kihívom a papát, és bemutatom, de én ismerem a papámat. Az újat lelkem, az újat. De ja, aki fürdik, az a valódi. Na, csak egy pillanat. Zászlós, jöjjön ki, mert megjött a lány a zárdábor. Na, ja, ezzel befejezte, kihívom az új papát is. Morgi. Kislányom! De kérem, én nem vagyok Margit, és nem vagyok a maga kislánya. De ő, csak titkolták! Édes kis virágszálom, kis magzatom! Ilonkámat mégis igaz! Engedjen már el! Maga nem az apám! Eddig! Igen. túl én leszel! Pontosan! Új marad a mama. Lent van a kocsiban! Na hívd Istenem! Hová keveredtem? Na, zászlós! Örül! Na, hogy ne örvendeni! Igen? Na, akkor üljön-e meg jól. Na, ide hallgasson, zászlós! A még egy gyerek van. Kinek? Hát az asszonynak. A feljő szónék ülse pofon. Még egy gyerek? Én mondom magának a Hát ez a lány sose volt a Zerdába. Hát ez egy szabó. Hát ennek a húga volt a Zerdába. Még egy gyerek? Így van, zásznos. Kettő. Igen, vége, vége magának. Hát ezek egyre többen lesznek. Szaporodnak, mint a nyúlak zászló. Nézd, a tőle, izzadtam, mehetek vissza mostanak. Na, menjen vissza most! Dönci, jöjjön ki, Dönci. Most már hiszem, mert láttam. Ha mit látott maga szerencsétlen? Mit látod? Szerintem még egy gyerek van. H Hogy megcsalaszt, hiszem, mert láttam. De hogy gyereke is van, azt nem hiszem. Pedig kettő vannak. Én mondom magának, húzdicset, menjen oda-vissza a hálószobában. És ne menjen maga az egyházban. a menjen az egyházban. a menjen az egyházban. egyházban. Menjen maga a felébe, oda menjen. Néz oda, te, hogy nem hisznek nekem. És mit dolgozok neki, tiszta jó szántamból, sohoho, ingyen. Isten, isten. No. Álhoztam a lányomat az zárdából! Na ugye, hát itt a bizonyítéka, várjanak! Zászlós, Göncsi, jöjjenek ki! No. Mi van már megint? Na. Na tessék, hát itt a második gyerek. Papa! Jaj, lehető! Hát nem én vagyok a papa. Hát ott vannak a papák! A Na zászlós, mit mondtam magának? Vigyázzon-e mindjárt jön a harmadik gyerek!